Er du lykkelig? Og hvad gør dig lykkelig? To simple spørgsmål, som faktisk er utroligt svære at svare på. Når vi ser på lykken fordelt over et helt liv, vil man kunne tegne kurven som et U. Man er generelt set lykkeligst i sin barndom og i sin alderdom. Fra man er ung, falder lykken i takt med, at ens forventninger og håb skuffes. Ind til 40'erne, som man efter sigende kan kalde skuffelsens og ti. Kort sagt, det er her, man indser, at man aldrig bliver astronaut, skuespiller eller kommer på landsholdet. Det er her, mændene begynder at dyrke ekstrem sport, og kvinderne køber selvhjælpsbøger. Her ændrer man sine forventninger til, hvad ens krop kan, og hvilke planer, der passer ind i det liv, man har fået. Til gengæld bliver man efterfølgende mere realistisk og begynder at indrette sit liv efter, hvad der egentlig gør en lykkelig. lytter til den hvide vinkel, og i dag handler det om lykke. Der skældes typisk mellem to former for lykke. Kim Larsen synger, livet er langt, lykken er kort. Men Benny Andersen skriver, at lykken er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Kim Larsen ser livet og lykken som modsætninger, hvor lykken er de sjældne glæder, der opstår. Benny Andersen fokuserer derimod på hverdagens små glæder og ser nærmere livet og lykken som to sider af samme sag. De to typer af lykke kan man også kalde for den flygtige og den langvarige. De fleste mennesker kender til begge slags lykke, og den ene behøver ikke at udelukke den anden. Men når der tales om lykke, er det ofte den langvarige, man refererer til. Den, der skaber en overordnet fritid med livet. Det er også den type af lykke, man måler på, når man sammenligner lykken mellem forskellige lande. Danmark er igen i år blevet kåret til verdens lykkeligste land. Lige siden den første lykkemåling, Danmark indgik i for 40 år siden, er vi faktisk blevet kåret til Europas lykkeligste land hvert eneste år. Men hvorfor er vi egentlig det? Og kan man egentlig måle lykke? Du kan måle de, lykke, de stoffer, der er i hjernen, endofiner osv., der bliver frigivet, når, når der sker et eller andet, hvor, hvor hjernen belønner os. Det, det er der selvfølgelig andre fagfelter, der ved mere om, end jeg gør. Men altså det, vi, der er nogle kemiske processer, der går i gang, når der sker noget, som, som skal belønnes. Og det kan du gå ind og måle. Øhm, ellers så, så det er sådan den, den meget naturvidenskabelige del. Du kan også kigge på et samfundsperspektiv, hvor du kigger på social sikkerhed. Øh, du kigger på tryghed, du kigger på, om folk føler, at det, de laver, giver mening. Den slags parametre som, som indikator for lykke. Og det betyder ikke, at hvis du lever op til alle dem, hvis man så spurgte personen, at vedkommende selv ville kalde sig lykkelig, men, men det giver alligevel et hint af. Jeg tror også, at i, i sådan nogle samfundsmålinger vil man spørge, om folk selv føler sig lykkelige. Det er jo en, en relativt god øh, indikator på, om folk er lykkelige. Ikke perfekt, men, men en god indikator. Det her er Nikolaj. Han er idéhistoriker og har beskæftiget sig rigtig meget med begrebet lykke. Hvis man kigger ud fra samfundsindikatorerne, så giver det ret god mening at tale om Danmark som et lykkeligt land. Vi har en relativt lav kriminalitetsrate, der er et, et, et stærkt øh, sikkerhedsnet øh, og alligevel nogle gode muligheder for social mobilitet osv. Så, så mange af de der samfundsrammer er på plads på en måde, der, der passer godt til de lykkemålinger. Det er også... Det kan være, at lykkemålingerne måske også er lavet på en måde, der er lidt indrettet efter særlige eller specielle samfund. Men på den måde, så, så har vi mange af samfundsrammerne på plads. Vi må også bare sige, at der er en masse kæmpe problemer i Danmark. Altså og ly dem, man typisk giver frem, at der er så mange, der ligesom, øhm, på en eller anden måde skal have, have kunstig hjælp til at opnå den her lykke. Det er jo et sygdomstegn på samfundet. Penge kan være med til, at skaffe os en masse af de ting, som er gode for lykke. Det vil sige tryghed, stabilitet. Øh, der, der er en masse bekymringer, der sådan set går væk af, øh, af at have, have, have penge og have ressourcer. Og det er jo dejligt. På samme tid, så øh, afler penge jo også en frygt for at miste sine penge. Og, og velstand afler en frygt for at miste sin velstand. Så, så man bliver også i en vis forstand mere skrøbelig, des mere man ejer. Øh, og jeg tænker da, de altså, de mennesker, som jeg møder, hvor jeg tænker, hold da op, der er en, der har fat i den lange ende, er os dem, der er gavmild. Det er jo dem, der ikke går op i, om de har så meget af det ene eller det andet. Det er jo dem, man bliver draget af, at der er nogen, der faktisk lever generøst. Jeg tror, der er en dyb sandhed i at nøjes. Så det vil sige, det, land, det placeres i et eller andet midtpunkt mellem, at det er godt nok at have dækket nogle basale behov. Det ideale ikke at gå sulten i seng. Men, men derudover det, altså... De fleste er nok enige i, at, at, at, at rave til sig kulturen er, er, er ikke positiv for noget som helst. Vil du helst være lykkelig eller geni? Jeg vil helst være lykkelig. Lykkelig. Det der er det, jeg har mulighed for at blive. Lykkelig. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror godt, at begge dele kan forenes, men hvis jeg skal vælge, så er jeg lykkelig. Øh, lykkelig. Lykkelig. Kan man være begge dele? <laughs> øhm, jeg tror helst, jeg vil være lykkelig. For genier er aldrig rigtig lykkelige. De store kunstnere de begår selvmord, når de er 27. Og, og det, er, det er som om alle de, der er helt store, de navne, vi husker, de er jo ikke lykkelige. De har det elendigt. Øh, ofte i hvert fald. Og, øh, og det er som om, der er en eller anden en sammenhæng mellem at dedikere sig 100% til sit virke, om det så er videnskab eller kunst eller hvad det er, og virkelig få udrettet noget. Øh, men på enorm personlig bekostning. Og det kan være, at nogle andre kulturer end vores øh, simpelthen kan man sige, lægger større vægt på geniet, lægger større vægt på det at udrette noget ud over din egen personlige lykke. Øh, der har vi, vi brugt begrebet en levemand er jo forfærdeligt udtryk. Det handler om, om bare om at være en person, der lever så egoistisk, der overhovedet kan, kan lade sig gøre. Hvis du er en leve menneske, så er det fordi, du har, øh, du har en, et fedt hus, du lever i sus og dus, men der er ikke nødvendigvis noget som helst næstekærligt. Der er ikke noget, der peger ud over dig selv i det. Så det er den her kæmpe øh, understregning af den personlige lykke, men Ja, og geni i år, så har de måske tjent nogle penge, men det er jo egentlig bare, fordi så kan de købe sig en større båd. Øh, så, så det er et ideal, men for mig ser det egentlig et ret uattraktivt ideal, hvor at vi så også har den, den gamle genimodel, øh, som netop er en, er en person, der lider øh, i litteraturen, så er det sådan, den man bare viser tilbage til, det Faust der, som var ham, der, der indgik en pakt med djævlen, om at djævlen fik han sjæl mod, at han, han blev et geni. Og, og den købte han, fordi det ville, han vil være det her geni, selvom det jo så var dybt ulykkeligt. Så vi, der er ofte det her split mellem de to, og det kan være, at vi uh, I lægger mere vægt på det at være en levemand her hos os, end, end det at være, uh, være et geni som sådan. Danmark er kendt for at være verdensmester i tillid og det bliver ofte beskrevet som en af de vigtigste grunde til vores høje lykkeniveau. Vi har tillid til vores system, til vores politikere og især til hinanden. 78% af danskerne stoler på folk, de ikke kender i forvejen. Og som Poul Nyrup sagde engang, det er sjældent, man ser en dansker med en kniv i den ene hånd, uden at han har en gavdel i den anden. Hver sommer ser man utallige jordbærboder, kartoffelboder eller blomsterboder i vejkanten uden bemanding. For vi stoler på, at købere nok skal lægge pengene. Og når børn skal sove til middag, så stiller vi dem udenfor, for at de kan få noget frisk luft. Uden bekymring. Det var lige præcis, hvad en dansk kvinde gjorde, da hun skulle spise frokost i New York. Barnevognen stod ved vinduet lige ved bordet, så hun kunne tjekke, om barnet sov. Men pludselig så kom politiet ind og anholdt hende. For restaurantens tjener havde ringet til politiet, fordi de mente, at kvinden forsømte barnet. Den historie viser, at kulturelle forskel også spiller ind, når vi taler om tillid. Og lige så vel vil lykke. I vestlige lande er det efterhånden en selvfølge, at vi stræber efter at være lykkelige. Men i østeuropæiske lande er den kulturelle tradition nærmest omvendt. Den går i retning af, at hvis man er et ulykkeligt menneske, er det fordi man er følsom og tænksom. I Rusland er der faktisk nærmest prestige i at være lykkelig. I vestlige lande taler vi bare mest om, hvordan det er at være lykkelig. Men hvordan føles det, når man ikke er lykkelig? Vi har jo alle sammen prøvet ikke at være lykkelig i perioder. Og jeg tror, at mange kan, kan slå sig til tåelse med ikke at være lykkelig, når de kan se en grund. Når de kan sige, jamen, jeg har det skidt lige nu, fordi at jeg synes det er træt at gå i skole Eller mine forældre skal skilles Eller jeg har ikke de venskaber jeg gerne vil have Eller hvad, hvad der nu end kan gøre en ulykkelig Så tror jeg altså, at det er noget Vi alle sammen skal igennem Og det er noget som, som er helt naturligt Ligesom er nødvendigt for at kunne være lykkelig Men jeg vil egentlig sige at jeg har prøvet At være sådan ulykkelig sådan Mere end normalt Tre gange på sådan tre meget forskellige måder Hvor den første var fordi At jeg mistede nogen som jeg havde nær, hvor det sådan udmundede sig i sorg, som gjorde, at jeg blev ked af det og så fik nogle fysiske konsekvenser af det, at jeg var nødt til at blive sygemeldt, fordi at jeg ingenting kunne huske jeg kunne ikke koncentrere mig jeg kunne ikke noget, end bare sidde og kigge det var som om, at mine følelser ligesom overbelastede min krop så der var ikke rigtig plads til andet end sorg og så gik der et år eller sådan noget, hvor jeg sådan virkelig havde travlt og havde det rigtig godt med at være travl, Og så var det som om lige pludselig en dag Så kunne jeg bare ikke øh, finde Jeg kunne ikke rigtig finde en grund til at stå op Det var ikke sådan at Jeg ikke havde noget at skulle Eller at jeg lige pludselig græd helt vildt meget eller sådan noget. Altså jeg havde haft det så lang tid Havde det ligesom været min motivation for at være At have travlt At det kunne jeg glemme Og så, så kunne jeg på den måde være i det Og lige pludselig en dag Så var det bare ikke motivation mere Og så synes jeg alt blev meget ligegyldigt det var en værre følelse Og det var egentlig ikke fordi følelsen var værre Fordi at hvor da jeg ligesom var ramt af sov Var det en meget sådan, voldsom smertefølelse et, sådan et tomrum og panik over at skulle være sådan uden nogen Var det andet mere stumt Det var sådan mere sådan en hul følelse Men alligevel så synes jeg at det var værre Fordi at jeg kunne ikke binde den til noget Jeg har lyst til at forklare mig selv Hvorfor er det du har det sådan her lige nu og det vidste jeg ikke. Den ulykke, som jeg synes har været sværest indtil videre, har været en, som ligesom har kommet, hvor jeg ikke rigtig har kunnet forklare den. Hvor jeg har haft nogle følelser, nogle tanker, som jeg ikke rigtig kunne finde ud af at være bundet i. At jeg egentlig har følt, at jeg havde alt det, jeg skulle have i mit liv. Som, altså alt det, som en normal person, altså ifølge mig, skulle bruge for at være, være glad, og så var jeg alligevel ikke glad. Hvis man kender ens ulykkes grundsten, så kan man på en eller anden måde bedre forholde sig til at stå til med det. Fordi du kan måske også se, hvad vil løsningen være, eller hvornår kommer løsningen. Og så havde jeg en periode, hvor jeg var meget tom for følelser. Jeg ville nærmest ikke engang kalde det at være ulykkelig, fordi jeg følte ikke rigtigt noget. Og jeg tror, det er det, man sådan... Ville beskrive som en depression Fordi at man føler sig helt lammet indeni Man synes alt var ligegyldigt Jeg var ikke sådan selvmordstroet Men man havde bare nogle gange den der At det ville bare være nemmere hvis man ikke var der Og jeg tror at tit det er det sådan meget ulykkelige selvmordstroede mennesker tænker Det handler ikke om at de vil dø Det handler om at de ikke overgår at leve Man overgår ikke at tænke mere Man overgår ikke andet end at sove indeni, Og så ville det bare være nemmere Ikke at være Jeg var bange, fordi at depression er jo en sygdom, og jeg er jo pisse bange for at være syg. Man skal ikke give sig selv alle mulige diagnoser. Man kan godt tage en test på nettet, og så sige, at man har en depression. Og det er sådan set ikke dårligere end at gå til lægen, fordi det er det samme spørgsmål lægen stiller dig. Men man er også bare nødt til sådan at huske på, at du bliver ikke først først syg, når du får en diagnose. Altså, det gør der ikke hverken mere rask eller mere syg, men det giver der måske sådan... Man bliver måske lidt mere afklaret med, at det er okay, at man ikke helt ved, hvorfor man har det sådan, fordi hvis det er i nogle signalstopper over hjernen, som ikke helt kan fungere på grund af stress, øh, som har udløst en depression. Det, det er en forklaring, at ligesom kunne bruge til noget, hvorimod at jeg ved ikke, hvorfor jeg er det. Det gør det værre. Jeg tror, det er noget at gøre med at blive voksen. At jeg følte mig meget sådan forvirret. der mistede jeg ligesom lykkefølelsen, fordi at jeg ikke rigtig kunne finde min vej. Man kan godt sige, at jeg mistede lykken alle tre gange. Og at jeg nogle gange mere end andre gange har været ulykkelig. Det, der har, ligesom været, har de haft til fælles, uanset graden af, og intensiteten af ulykken, er at jeg ligesom ikke har været lykkelig At jeg har mistet lykkefølelsen for en stund Og det vil ikke altså sige at, at jeg har været Ulykkelig hver eneste sekund af hver eneste dag Men at man ligesom har mistet Den der overordnede sådan Tilfredshed med sit liv At man gik fra og synes egentlig, altså At man var i balance Og at livet var fint Og det var selvfølgelig noget lort En gang imellem, men at man Sådan overordnet følte at man var det rigtige sted Og at Livet generelt var godt til, at man ikke kunne se glæderne ved de ting, man havde set glæderne ved før. Jeg tror, et af de største problemer i vores samtid med at være ulykkelig, det er, at det ligesom er blevet sådan et symptom, der skal helbredes. Jeg tror, at for 50 år siden, var det meget mere almindeligt, at livet var ikke bare lut og lavkage men i dag der er der bare der er sådan en forventning om og det er så nemt at se på andres lykkelige liv på Facebook. Du kan få hele tiden sådan en eller anden idé om at du skal lykkes på den her den her måde. Når du så ikke gør det, så bliver du forvirret og, og ked af det, fordi at du ikke kan forstå, at når alle andre de har det samme, og de åbenbart er glade, at du så ikke er. Og så kan du også ligesom, blive hele tiden konfronteret med andres glade minder og, og lykkefølelse på alle de der sociale medier. Så du føler, at øh, hvorfor kan jeg ikke være lykkelig, og hvorfor kan jeg, andre være lykkelig? Jeg tror på en eller anden måde, at det forværrer det. Altså du kan være i en situation, især når man kommer ud for sådan en situation, som jeg har været ud fra, hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvorfor ja, man har det skidt. Det er svært i sådan et samfund, hvor at du hele tiden skal være glad. Hvor der er så mange muligheder, og hvor alle går til psykolog og til alle mulige selvhjælpsting, og der er så mange guides på nettet til, hvordan du skal have et godt forhold, og hvor meget sex du skal have, og hvad du skal altså, sådan, blive til. Alt er sådan et eller andet res mod noget om, altså sådan, Og, og det, det handler jo bund og grund om at få det mest liv Og så kan det bare virkelig være frustrerende At have en masse af de ting Og føle at man ligesom har gjort alt det som de sagde på costume Alle ens veninder også gjorde Og så alligevel føle at der mangler noget Så føler man sig både ulykkelig Man føler sig også lidt som en fiasko Man føler sig sådan lidt forkert fordi at det ligner, at det er nok for alle mulige andre. Man kan sige, at, at når man er der, hvor man er allermest ikke lykkelig. Altså sådan, man kan sige, at når man er lykkelig, så, så er det sådan en... Øh... Altså jeg vil faktisk mere sige, at det sådan er en ro end en glæde. Det er sådan en indre ro, hvor jeg føler, at jeg er tilfreds, og jeg er på rette vej, og jeg er tryg sådan i symbiose med mig selv. Og selvfølgelig er der også altså sådan, den mere kortvejlykke med glæde og latter og, og sådan, kilder i maven. Men det er mere den der ro, der forsvinder, når man ikke er lykkelig. Man bliver rolig for fremtiden, og man bliver ked af det, at tingene bliver svære at overskue. Fordi du ikke har den der indre, sådan kormnes. Så jeg vil sige, at altså, ja, det der altså, er og lykkefølelsen er nok uro og sådan en følelse af ubehag. Ikke at være tilpas at du føler lidt at du står på sådan en uh, us altså står på usikker grund når du ikke rigtig ved hvad du er ked af, og du ikke sådan, yeah, altså når, når følelsen ligesom kommer indenfra i stedet for, for ydre påvirkninger Jeg tror ikke jeg har ændret mit syn på lykke, men jeg tror jeg har ændret mit syn på livet og lykke, at jeg er blevet meget mere klar over at man kan ikke man kan ikke være konstant lykkelig hele sit liv. Man kan godt have et rigtig lykkeligt liv Men der vil altid være perioder med nedture Om de nedture de så kommer fra At man mister en man holder af Eller man mister sit arbejde Eller det kommer fra noget med en selvværd Eller selvfølelse Det er jo forskelligt var person til person Jeg tror før havde jeg måske en eller anden ambition om Altid at være lykkelig i form af Altid at få den bedste karakter Og altid at have nogle super gode venner, Og altid være bedst til alt Fordi jeg troede, at det, så ville jeg blive ved med at være lykkelig Og jeg tror på en eller anden måde At jeg har accepteret lidt mere At det er bare nogle perioder, som der også er i ens liv Og det er jo lige præcis derfor At lykke er så essentielt For ens liv det betyder så meget, fordi at det handler jo ligesom lidt også om viljen til at leve, lysten til at leve. Så man kan altså se lykke som et slags livsmål. Men hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor stræber vi efter lykken? Vi stræber efter at finde lykken. Igen, hvis man går tilbage til, til den, der er definition, så vil man sige, at det, det, det er faktisk bare sådan, vi er bygget. Det er fordi, at lykken det er det, der sker, når vi gør det, vi er bygget til. Så, så, så vi kan ikke rigtig gøre for det. Det er helt naturligt for os, at, at vi vil være lykkelige. Og, og, og så kan det være, at det så er så forskelligt fra person til person, hvad det helt konkret betyder. Men vi vil alle sammen forsøge at arbejde os hen mod der. Øh, hvor vi tænker, der er godt at være, hvilket er det, der er, er lykken. Øh, og så er der nogle gange nogen, der far vild, og der er nogle gange nogen, som der tror noget af lykken, der viser sig at være noget, noget værelort. Øh, og så må man tage den derfra. Jeg er ikke sikker på, om vi søger lykken mere i samfundet, som det er i dag, end vi har gjort tidligere. Men vores idé om, hvad lykke er, tror jeg, har udviklet sig, og er nok blevet noget mere kan man sige eksplicit på en eller anden måde. Og, og, og vi har større forventninger til, hvad lykken skal være. I sommer der var jeg til min, min mormor og fars op. De har været gift i 70 år. Det er lang tid. Øh, og øh, jeg skulle faktisk ud og holde foredrag om lykke øh, samme aften. Så jeg listede mig selvfølgelig op til mormor og Er I lykkelige? Hvad, hvad, hvad er hemmeligheden? Er, er I lykkelige? Jeg har været sammen så lang tid. Og så kigger hun lidt og siger, ja, lykkelig jo, det går udmærket, men du ved, den ene dag ligner jo lidt den anden. Og, og altså, som, som postmoderne menneske, så ryster vi jo i vores, vores sjæl, det var da et forfærdeligt svar at tænke at leve i sådan en middelmodighed, at det ene bare ligner lidt det andet, men, men hendes svar sagde i virkeligheden, det ene ligner lidt det andet, og det er godt, at, at, at der var en, en hverdagstilstand, som ikke var exceptionel. det handlede ikke om vilde oplevelser, men det handlede om noget godt. Og, og en eller anden base i det. Og det tror jeg måske, måske vi har mistet lidt kontakt med i vores samfund, som det er i dag. Og, øh, og, og, og lede efter det lykkelige og det gode i det jævne, i det jævne liv. De filosofer, som jeg plejer at hive frem, når jeg taler om lykke, øh, det er, er, er Seneca, og så er det Sigmund Freud. Seneca han er sådan en, øh, en gammel romer, som er, er den den, skole, den filosofiske skole, man kalder storikåndet. Øh, det er det, hvis I kender udtrykket, storisk ro, det kommer derfra. Øh, som er også en udtryk for folk, der er rolige, der er, er grounded, øh, og ikke lader sig kaste rundt af, af deres følelser. For Seneca, så... Øh, Jamen, det, han, han, han starter sådan set med det modsatte af lykke. Han siger, hvad er ulykke for noget? Jamen, ulykke, det er, når der sker et andet af vores følelser. Det er, når vi bliver ulykkelige på grund af vores følelser. Og derfor så siger han, Nå, jamen, for at være lykkelig betyder det, at vi er nødt til at have styr på vores følelser. Vi kan ikke lade os trække rundt i manesen af dem, men, men det er ligesom nødt til at være på en eller anden måde fornuften, der bestemmer over følelserne. Og det her, den her historiske ro kommer ind, det han også kalder sindsro. At lykken, det er at være i sindsro, det er at være i sådan en mental balance. Øhm, hvor man ikke lader sig styre sine sin følelser. Så det er hans, hans lykkebegreb, og det, og det interessante det er, at det handler jo så om vores tilgang til verden. Du skal møde verden med sindsro. Så det er lige meget, hvad der sker for dig, om der sker succes eller fiasko, noget godt eller skidt. For det handler om, at du møder verden med sindsro, med, med optimisme, og, og, og så tager den derfra. Så det er den ene position, jeg plejer at frem. Den anden, det kunne så være sådan en som Sigmund Freud, som jo egentlig... Man kan sige, regner ud fra, at han siger, at mennesket er dyr. vi er dyr, derfor har vi drifter, og når vi får tilfredsstillet vores drifter, så er der en nydelse involveret i det. Det føles rart, det kan vi godt lide. Og, og lykken er egentlig ikke andet end, at, at de drifter de bliver tilfredsstillet meget. At vi oplever meget nydelse, og vi oplever så lidt som muligt af det modsatte, altså smerte. Så, så det, er sådan, det er egentlig ret, ret basic. Et lykkeligt liv, jamen det vil være et liv, hvor der er meget nydelse involveret og meget lidt smerte involveret. Og hvis man så holder de to op mod hinanden, så kan vi se, for kan det handler om, hvordan man møder verden, og det er egentlig ligegyldigt, hvad der sker. For Freud, det er ikke så meget den her sindelags snak, det handler mere om, om man kommer ud for nogle gode øh, oplevelser. Altså det er egentlig sådan et lykke i, i et øjeblik, nydelsens øjeblik, lykkens øjeblik. Det er jo også spøjst, fordi vi her i Europa især springer vi ud af en tradition hvor at... At lykke kunne man godt tale om på jorden, men der havde vi jo alligevel en idé om, at særligheden var jo ligesom noget, der kom efter, efter livet. Så vi kunne kun nå op til et eller andet visst niveau af, at det er fedt nok at være på jorden, men det er alligevel ikke rigtig godt, hvor at vi, vi higer efter en lykke i det hensigtes. Og man kunne da godt lege med tanken om, at i takt med sekulariseringen i takt af, at færre og færre ligesom tænker, at lykken er i himlen. jamen så er vi jo nødt til at få fat i den tidligere, og det ligger jo noget mere pres på vores liv her på jorden, til at vi skal have fanget den lykke der. Fordi hvis man, hvis man tænker, at den kommer senere, hvis du lever et godt jævn kristen liv her, så kan du blive lykkelig i himlen, så er der egentlig ikke så meget pres på. Det, det, det skal Gud nok sørge for i sin tid. Men hvis du ikke køber den, så, så har du altså mere travlt nu. Vores lykke er meget individualiseret og er meget tæt koblet på vores selvrealisering. At vi har en eller anden idé om, at vi som individer har et potentiale og realiserer det potentiale og udfolder os blive klogere, dygtigere, smukkere osv. At der er en lykke forbundet i det. Noget af det går jo faktisk tilbage til nu ved at have 500 år for reformationen, og det er næsten kedeligt, det bliver så meget kristendomsnak, men noget af det, der var så tydeligt ved reformationen, det var netop det, at troen blev individualiseret. At, at man ikke mere bare kunne være troende menneske på grund af den kirke eller menighed, man kom i, men det, det, var, en, det, det var op til en selv, kirkegård, hin enkelte. Øh, og det, og det, der er nogle, nogle tråde i det, som der har strukket sig ud i, i alt andet også, øh, der gør, at, at vi mener, at... Der har været en kim til en individualisme deri, og, og den tror jeg helt sikkert også er gået over i vores måde at tænke lykke på. Kan man købe sig til lykke? Seneca sagde, at for at gøre en mand lykkeligere, skal man ikke gøre ham rigere på ejendom, men fattigere på ønsker. Og en gammel folketeori siger, at man ikke bliver lykkeligere af at blive rigere. Men der er faktisk undersøgelser, der senere har modbevist det oversprog. At mennesker med større indkomst og forbrug gennemsnitligt er lykkeligere end andre. Det findes der tre forklaringer på. Den første går ud på, at flere penge giver os mulighed for at købe mere af det, vi mener, der gør os lykkelige. Det behøver ikke at være noget materielt. Det kan også være en rengøringsdame, fordi det giver mulighed for mere fritid. Eller en ferie syd Sydpå, der giver kvalitetstid med familien. Den anden forklaring er, at vi sammenligner os selv med folk, vi kender. Eksempelvis vores nabo eller venner. Eller et idealbillede, vi har af, hvad det gode liv er for sådan en som mig. Så når man får en bil eller en ferie, der er vildere end andres, så stiger lykken. Den falder dog igen, så snart din ven får en bil, der er vildere end din. Den sidste forklaring er, at vi ubevidst justerer vores forventninger til livet ud fra, hvordan vores liv faktisk er. Så vi sammenligner ikke med andre, men med os selv. Derfor bliver vi lykkelige, når virkeligheden overstiger vores forventninger. Og eksempelvis vil en studerende på SU nok sætte større pris på 500 kroner, end en højtlønnet direktør ville. Men hvis vi nu ser helt bort fra den materielle lykke, så vil mange nok i sidste ende fremhæve deres familie, venner eller deres partner som den allervigtigste kilde til deres lykke. Så når alt kommer til alt, handler det nok om, at vi gerne vil have nogen at dele vores glæder og sover med.